Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Bermann stimmt für Fracking-Verbot, Fahrerflucht in Nienburg und Magloa vor größtem Vereinserfolg. Radio Mittelweser. lokal für Nienburg und den Landkreis. Auf dem Parkplatz vom Jawollmarkt in Nienburg wurde am Mittwoch zwischen 17.30 und 18.30 ein grüner Opel Astra an der rechten Seite von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Die Polizei Nienburg sucht nun nach möglichen Zeugen. Im Bundestag wurde gestern über einen neuen Gesetzesentwurf abgestimmt. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen fordert den Verbot von Fracking-Technik. Mit einer deutlichen Mehrheit wurde dieser Vorschlag jedoch abgelehnt. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann stimmte für den Gesetzesentwurf und bezog sich bei seiner Entscheidung auch auf die Krebserkrankungsfälle in seiner heimatsamtgemeinde samt Gemeinde Steimke. Nun ist die Situation leider so, dass um das Ganze mit einer gewissen Signifikanz und einer im wissenschaftlichen Sinne auch begleiten zu können, 20 Erkrankte nicht aufzuhalten. ausreichen so makaber, wie sie es sich gerade anhört, sondern 21 erforderlich sind und das ähm, tut einem dann schon in der Seele weh, dass man dort jetzt nicht das ganze wissenschaftlich begleitet und dort Studien erstellt werden können. Mich hat das ganze eben auch ein Stück weit ähm, besorgt und äh, deswegen hat das sicherlich auch zu meiner Entscheidung beigetragen und äh, Von daher kann ich also mit reinem Gewissen, auch wenn ich gegen meine Fraktion gestimmt habe, sagen, dass das eine Entscheidung für den Gesetzentwurf der Grünen heute mit Überzeugung war. Im Landkreis Nienburg werden zum kommenden Schuljahr drei Schulen zu Ganztagsschulen umgewandelt. Dies hat der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Grant-Henrik Tonne nach Bestätigung von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt mitgeteilt. Erweitert werden die Regenbogen-Schule Stolzenau als offene Ganztagsschule, die Oberschule Maglohe als teilgebundene Ganztagsschule, sowie das Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg als offene Ganztagsschule. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Tischtennisherren des SC Maglohe steht am Sonntag beim TV Rude das Spiel des Jahres an. Im direkten Duell mit dem Oberliga-Achten geht es um nichts anderes als den Aufstieg in die Oberliga. Für den SCM wäre es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Zudem hat bisher keine Herrenmannschaft aus dem Kreis Nienburg den Sprung in diese Klasse geschafft. Zweifelsfrei ist das Team wie auch das Umfeld angespannt, weiß man doch um die Schwere der Aufgabe gegen den langjährigen Oberligisten. Die Eingangsdoppel werden wie so häufig eine erste Tendenz aufzeigen. Die Magloa lassen es noch offen, ob bei dieser Teildisziplin eventuell Thorsten Rohde als siebter Mann zum Einsatz kommen wird. Gerade an der Seite von Lau kann in dieser Variante ein spielstarkes drittes Doppel gestellt werden. Eine Entscheidung wird hier aber erst am Spieltag gefällt. Beginn der Begegnung in Hude ist Sonntag um 12 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.